Імунна система Імунна система робить організм людини несприятливим до збудників хвороб і окремих видів отрут, контролює чистоту крові і тканин тіла. Імунна система – одна з найскладніших у людському організмі. Вона складається з безлічі залоз, відомих під назвою лімфатичні узли, розміщених по всьому тілу. Ці залози з'єднуються між собою цілою мережею лімфатичних судин. У лімфоузлах та судинах міститься рідина, яка нагадує за кольором молоко. Лімфа Мільярди клітин Лімфа є середовищем проживання головних клітин імунної системи – лімфоцитів. Крім того, ці клітини у великих кількостях містяться в крові, де вони утворюють білі кров'яні тільця. В організмі людини міститься близько 2 трильйонів лімфоцитів. Розпізнати чужинця. Бактерії і віруси, чи інакше кажучи, мікроорганізми постійно потрапляють до нашого організму через дихальні шляхи, з їжею, через подряпини та рани. Лімфоцити одразу ж розпізнають чужинців, виявляючи на зовнішній оболонці мікробів незнайомі речовини антигени. Атака. Виявивши ворога, лімфоцити починають ділитися і утворюють плазматичні клітини. Ці клітини в свою чергу виробляють антитіла, які приєднуються до антигенів і тим самим примушують мікроби об'єднуватися в міцні скупчення, що перешкоджає їхньому розмноженню. Потім клітини-кілери чи клітини-вбивці починають виробляти хімічні речовини, що вбивають заражені клітини. Крім того, вони допомагають білим кров'яним тільцям чи макрофагам знищувати мікроби шляхом їх поглинання. Хороша пам'ять Мікробів існує надзвичайно багато. І в кожного свої антигени. Коли мікроб потрапляє в організм, викликаючи захворювання, так звані клітини пам'яті запам'ятовують його антигени. При повторному потраплянні в організм того ж мікроба клітини пам'яті швидко приводять у дію імунну систему для боротьби з хворобою. Цей захист від захворювань і називається імунітетом. Ілюстрації. Імунітет проти хвороби Лімфоцити і макрофаги працюють спільно, щоб знищити хвороботворні мікроорганізми, але інколи вони не встигають знешкодити вірус до того, як він розмножиться і викличе захворювання. Однак, тільки ноклітини пам'яті одержали потрібну їм інформацію, імунна система готова до дії. І наступного разу, коли вона зустрінеться з мікробом, то зможе швидко виробити потрібні для боротьби з інфекцією антитіла. Імунітет можна створити штучно. Спеціально ослаблена форма вірусу вводиться в організм за допомогою шприца. Вона не досить сильна, щоб викликати захворювання, але активізує імунну систему. Перше, коли мікроб потрапляє у кров, до диверсанта прямують білі кров'яні тільця. Друге, деякі лімфоцити діляться і утворюють плазматичні клітини, що виробляють антитіла, які атакують мікроб. Третє, інші лімфоцити допомагають привернути до місця проникнення мікроба макрофаги. Вони його поглинають і перетравлюють. Едвард Дженнер 1749. -1823. Англійський лікар, який розробив технології вакцинації як спосіб штучного створення імунітету до певного захворювання. У 1796 році вперше прищепив своїм пацієнтам безпечну форму віспи, щоб відвернути смертельну хворобу.